لو الع دته منساني پرون زمونږ پهسو کې با شو او د فزیلت دلم او او دا ویلی شو یو چې طالب دا داد الله پلار کې د الله د حبيب د فرمان مطابق دا ولما چې د دین خدمات کړي درس او تدریس کړي دا ټول د الله پلار کې او داویل ویل شی چې د دین د پارا سفر کول خپل وطن پرې خدل او تکلیفونه لوګي ځن دي شوګري اختیارول د انبيالهم الصلاتو والسلام او د صحابه کرامو رضوی الله عنهم او د نورو ديني مشرانو طریقا نو کوم مسلمان نارینه زنان شه ده علم پس سفر کوي د د نسبت دغه خلکو سره جوړيږي تاسو حدیث اوریدل او چې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه چې جلیل القدر صحابي دی اغوی د یو حدیث د پاره یو میاش سفر کړو اوبه سفرین د موجوده سفر غنتی اسان ته اغانې پاغه کې نه وي اب بیا باندې نو خطرې بوي تند بوي او خاص کر د مدینه منوره نه د شام دا سفر ډیر په صحرا غا نو کې دی وسمی چې مدینی منورین تبوک او شام تځه نو د دومره دور باوجود ساوو نو میلیونو کې صحاباده نشته نو ګټو بشتا ساوو نو سفر به کې خو بادې نخکاری او چرته ګټو بم نشتا ناغه وخت کې دا سفر سم راګراله موبایل بند وای وای خان موبائل چا سر کلاونی درس متاثر کږي نه وی جابر ابن عبد الله رضی الله انو چ يوم عاش منزل کړه او نذاکب حدیثو ذہن ته خبر راځي سوچ مزه نذا حدیث مسند احمد کې امام احمد رحمه الله ذکر کړي په خپل سر سره امام احمد رحم الله و یحدثنا یزید قال اخبرنا حمام بن یحیی عن القاسم بن عبد الواحد المکی عن عبد ابن بن محمد ابن عقیل انه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضی الله عنهما و حدیث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه واله وسلم وایما ته خبر اور رسیدا او حدیث اور رسیدو چیو صحابی د نبی کریم علیہ السلام نه حدیث اوریندل نو دا حدیث دی تر اور رسیدو خو مخامخه نه دی اوریدل د دې حدیث کې علو السند وي چتا لرو رشي کې او ته دا عکس نه خپل واورې وې فشتریت بعیرر ما یو اخوا غستو د علمی سفر لپاره ثم شدتت علیہ رحلا بیا مې په کیجاواد او خوا سامان او تړلو فصرت علیہ لَیَوْمِ عَشْ رَوَانُ مُحَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ <سؤال> پدې خبرونه سور شام ته رسول میاش <سؤال> بس ساسوټونه دورم یاش فا یدا عبد ابن انیس دی شام کې د کم صحابي سره چې دا حدیث د عبد الله ابن انیس اوردی الله انو فقلت للبواب ماذا اغدر وان جيت هو يقول له جابر على الباب ما ورت ولارد شاہ ورت وای حضرت جابر پکوساو دروازه کے ولارد دے فقال ابن عبد الله قلت نعم یہ جابر ابن عبد سره اللہ الحبیب مدینه منوره کې د دوی کور ته او د مدینی په تاريخي مساجدو کې یو مسجد د پکورم جوړ شوې دوه معجزې د نبی کریم علیه السلام باغ کې سرګندې شوې یو معجزہ داوا چې خندق کله نشته شو نو د چ نبی رحم السلام نوکت ند لوګیا سرات په صحیح مسلمان دین دا چيب په مسلمان کې د تکلیف او د لوګي نخي او پرچند د کور د لاړو تاسې سو یو سوء او بشه د مديني سوء د زموند دي سوء نه چکم فقيه حل فقيه د دی دین دی دی دی وړو کېره نا غاورب شیخ بیبی تا وی وړیک او یو وړو کې اونتی د بیزی بچیو اغه سپو زب کو او د حجاز مقدس بیزی او غړی وڑی وڑی دا غې وړو کې چله د بی د پیشوم روي بیبی ورته وی چې ګوره شرمنده نه کی دا الله حبیب او دذرې کسان راولله اسینه ډېر راولله د ویل ویل اے السلام تا پټ غنته وي چې ما دعوت کړي وی سومره دې دور دور ده د ټول خندق والو ته چې اے خند کوالو جابر تو عام تیار کړي تا ستوګلو ته دعوت پدې توام کې الله ډوره برکت اچولې چې تقریبا زر نه سیوا خلق <تصفيق> خوړل خوږه کې کم نه دراغله دا الله دے حبیب معجزات په غوړو کې لاړ مبارک کی ټکلي او پکاټواي کې هم لاړی ټکلي وي یو معجزات اوا اذیمه معجزات اود حضرت جابر رضی اللہ عنہ وارث چې احد کې شهید شو نو قرضې په پاتې وي رضا الله حبيب لئې دې قرضدارو شتره خبره او که معفو نه په کې چاله معفوول نه رضا الله د حبيب د شفاعت د وجه نه دا قرضه معفکړې او معفي نه کا رضا الله حبيب ورته یې ز درزم تا د کجورو میو شو کولې او ز په خپل مبارک ولاو طلب الله حبيب یو سو پیرید کجورو د ډيري نه او برزيدو په خپل مبارک ولاسې تلل طول قرص داری ختم شن حضر جابیر و ایمان دان محسوسو نگلی شی یوک جرم نه دی دیرین او ما زین کیوی کمال او ما خوین دو تا یوک جرم پاتی نشی خوچ دوالد محترم دا غار مخلاس شی دو جابیر سیو دیر مشہور تاسول احادیثو کی برا شی لیلت الجمل مانے غشب مشہور علا احادیث کی مشہورہ د فلہۃ الجمل پد غیوش کور ته د الله حبیب پنځه مشکرت د بخفره سوال کړه حضرت جابر ناغا دروانشی ورته وی ته جابر ابن عبد الله وی ما وی او و یغم عبد الله ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ فخرج ذم مربط الاور وتو چې سم د صادر غلان د خبي کې دي کې خدای فعتن قليل واعطنقطه ما علي غال را کما غت ورکا يو بل سره مانقو کا فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصص یا حدیث دے ما تا رسیدلی دی الله دے حبیب نہ اوریدلے د قصاص بارکه فخشیت ان تموتا او قبل ان اسمعو زو یریدم اسنا تو وفات شی ازو د اوریدو نہ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا حدیث دې د سوچ فکر حدیث ده دی په سیمیاش مت ځل کړي صحابي اور توي ماوري د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه چې فرمایلي وای راجمه بکی الله عز وجل خلق يوم القيامه فرض د قیامت ورا تن ورلن بهمن بربن بيٹھول نه به قبرن نه بربن را پور زكي وو ورلن نارينا به ختمي وي څنګه شي و بهمن و امامي حبيب بهمن ستا تشتور واي اس شعبی الله مولا قد جئتمونا فرادا ایزما بندگان تاسو او تشتور را لای هغه حکومت او لخر او غمالو ذلت او بنګلی او سورلای خضرانی سم یناديهم بسوت بیاوالا وازور کی دی بندگان چه اوری بے منبعودا کما یسمعوه من قرباو چه سوک لری یو کنیز بی داواز با یوشان تی اوری ویب آن المالکو آن الدیان زباد شائم حساب قولو آلیم لا یم بغیلی حد من احل النار ندی مناسبی یوتن تدعورو آلوناو اي يدخل النار چدي اور ته وردن نشي وله عند احد من اهل الجنه حق او د جنتيانو سره حق ده اور والا به ترغي اور ته نزي الله بووي چدي جنتيانو چا کچا سره حقیقت نه چاغه حق يغستني حتا اقصه منه جزء دغي بدلوا ولم يوم بغيله حد من اهل الجنه ندی مناسب جنت والو تھا ایتخل الجنت سی جنت توردن نشي ولا هو عند رجل من اهل النار حق او د دور والو سره حق دي تردي چې زدا انتقام ولم حتت لمتا کيو سفيره چا چا لور کړی کنا نا سفيره والدين zina چې ما دا سفيره انتقام دي نگور دائیو گزار بسریت سمر زور ور کی پرست قیامت حتی اللکمہ تردیک یو سپیڑے والی قال صحابی وی قلنا منگوی <متحدث> کیف وینما ناعت اللہ عز وجل خرفاتاً عراتاً غرلاً بہمن داب سنگد یوبلن حق خلی امون خوالا عز وجل تزو پیدل بربن بی ختمه تشتور لاسو کې وسشه دي لاسو کې وسني سشه بني قال بالحسنات والسيئات ويدا بدلي بپنې کوپ بدو وبستې شي تا مسکړ ټول رزد علم کړې تو نرز دې ذکر کړي وسوک دې کانځنه سوک دې پسې وړواله ستاده نه کوي وا دا ظلم بدلکه اغتور کوي هکه نه کوي دي نو دا غوناهونه وب پتا انبار کوي دا غوناهونه وبس کوي دا پتا باندې انبار کوي دا غ حدیثو چ دې د پاره حضرت جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ یومیا سفر کړو دا د قصاص بارک دے دی چې د سبیل قدر له تپوس دوم کیږي دیلم په فضیلت کې تاسو اوریدل چې دې ته لوای کرام متا ملائک وزر غړی ملائک ورت سکه وزیر غړی او د اسمانونو د زمکو مخلوق تر دې دریاب کی میان ورته دعا غانه وای او الله چې خپل انعام او احسان ذکر کئ په انبیا علیه السلام ناغه کی د علم د شریعت انعام او احسان ذکر کړي تاسو آیاتونه راو لئ مومنانو باندې الله چې د خپل احسان ذکر کوي ناغیم د قران تعلیم او علم ذکر کړي لکه ګور سورہ ال عمران درمه فارقی سورہ ال عمران وګورئ آیات مبارکې راغې وګورئ یو سلسلورب شپیتم فرمایي لقد من الله ل ق منن الله هوالاً مؤمنينين اذبعث فيهم ررسولًا یوسل سلووررش کې تمن بر یاددي د سلوور مپارې سوورالمرال لقد منن الله هو مؤمنين ب ش ان عام وحسانان کړړله اذ بعث فيهم رسولا کلنے چرالې کله د پدوي کې رسول من عنفسهم د دوی د نفسونو نا اې د دوی د ناساب نه د دوی د جنس نه د د بنی آدم نه نخ او ند پیری انو او دا پیغمبر چې دنیا تراغله د نبی اخر الزمان دراتلو مقصد ده یتلو علیهم آیاته للی بذوی آیاتو د الله دا د نبی کریم علیه السلام د ژوند مقصد ده یتلو علیہم آیاتی ہیم لُلی پدیمو من آنبان آیاتنا دا اللہ او دا دیل اس تو مقصد سدے ویزکیہم پاک ویجویم لقرآن <تصفح> او د غلط او اعمال د بد اخلاق نه پاکې او يعلمهم الكتاب والحکما او تعلیم ور کوي د کتاب الله ول او د سنت وره دا یو ذکر کیه لم لفظ بڑے رضایو نو کراسی قلتا <الداد> دویعلمه مولک کتاب والحکما مخک کی او کل رستکئی دته لخصو چکئی دا, کی کی کی دا و یزکی هم لفظ باز آیاتونو کی رستکئی کی مخککئی دقران او د سنت د تعلیم او تعلم غایا نظام مخکی زکه کی جرا ذہن کی مخکیه مونږ او تاسو لا شریف نه دی ویلې خو ذہن کی وای کی نو جدا کتاب دې د پاره وام چپاخ شم ارسطو کایه دیو جن د نتیجی پتور باندې کلا داسی وی غای په ذہن کی مقدم وی دتاره ذہن کی ګوره کی نو دات چراغلې او کتاب الله او استاد کې په د د پاه د سفر کړی آخریر د د مقص سره چې ته پاک شو ې د خکې سفا سووته پاکشي عامل پاک شي اګ چېڅوک پاک شي نوڅشي الله قد افله هممنته ځ کار پس چېڅوک پاک شوو کامیاب شو. پس غ چې پاک شوو د سرې کامیابې پاې به په سر را دا پاکي نصاب دې قران او سنت دې خبرې له سوچ جوګي دې روح خلکو داسې زایونه جوړ کړی شي وي موږ د خلکو تزکیه النفوس کوو او نصاب کې قران او سنت نشتا نو نصاب غلط کړی دی د ټاफ्टर یې د ټاکس د جوړېدو سره نصاب دی کار نصاب سو ختم کېوي دا ټاخر جوړو خلک وې لې ونه دي ذ تزکیه نصاب سره وی علموه الكتاب والحق بازی خلق طول عمر د پیري موريدي په طریق وي من تزکیه النفوس کو نټکه قران خي نټکه حدیث خي نه د تزکیه په ځای باندې غیري تزکیه نفوس عقاید نشریات شی بدعات او رسومات او پسې روان شي دته وی تزکیه واکه خوب پیرای مریدین نه د تزکیه شه ده تعلیم د کتاب الله او د سنت د نبی کریم له صلوات و سلام وا ان کانوا من قبل اگر کو دید نه مخه ل شهید امام خوف گمراہ اخکار کی دغه رضا ده احسان په تور مؤمنان وبان ذکر کئ جواب بل اخیری پیغمبر را لئ گنې واغت کتاب الله او د سنت رسول تعلیم ور کئ داس آیات په سورہ جمعک برازی درس آیاتو لکئ دیم نمبر آیات ته وګورئ آیاتو وګورئ التم غور تذکیه مخک کړي دا تریشم اپاره کې راضي سورې جمعه او داوی آیاتي مبارکه وګورې دیم نمبر دې دی کتاب کې باز اصولو کتابونو کې لیکلو کې خطار راغله نو آیات یې تریشم ذکر کړي او پاره یې دیم ذکر کړي علامه کې پهرات ويشتما د اوات سره د ذويب فرمای هو الذی الله غزا تے بعث فیل امین شرع الکل د پوام کې رسولا منھم پیغمبر د ذوینا یتلو علیہم آیات چې لوليدا د الله پیغمبر پدې عوامو باندې آیاتند الله وګوره وي عوامو ته قران خي اے هغه خلک الله دې قبر نور نڑکي څومره تکلیفونه پدې برداشت کړي زمو مشران شي خلک پدې کافر کړي وي دې عوامو ته قران خي اوبې دې له خود سوار رسولو مزرورت ته نددی و جنائی تخلق و کافر وی چدا عوام تا قرآن خیر قرآن سوئی و ایما عوام کی پیغمبر را لگلے دے یتلو علیہم آیاتی ہی لُلی پا دی عوام بانی آیاتنا دا اللہ و يزکیهم حبا کبیدوی و یعلمهم الكتاب والحکمتا او تعالی امور کوي د کتاب الله ول حکمت او د سنت او دی اللہ او د کتاب الله او د سنت د تعالی مقصد د تزکیه وان کانوا من قبل او گر کو د دین مخکي لفي د ولالم خامخاپ گمراهی خفارکه دا سه متاسو نو وتاسو شریف کې ډیر راضی چې هغه کې دا مضمون ذکر کړی دی دارنگ دی العالمین خپل حبیب تا د علم د سیات د سوال حکم کړی ای دبل سباركینه دی ویلی شوای ادا زیات کی د علم د زیاته دو حکم ور تکړه لکو ګورې سوره دواا شبالسم پارکه راضی آیات ګورې داغي یوسل سوار لسم نمبر اگد آیات مبارک دید آغی پا آخر کیوئی وقل ربی زیدنی علما اوفرمائے اے رب زما زیاد کی مال را علم اللہ دا قرآن و سنت اوستاد معرفت علم رات نورم سوا کی وقل اوفرمائے ربی اے رب زما زيدنی علم زیادت کې ما ث نورم علم د قران او سنت الله حکم کړی د زیادت د جد الله حبیب ربي زيد دی علم نو موږ هم سمایو ربي زيد روا می شد په تر مرګ سره چې تل پخې نو دې په زیادت کې وې اsubprocess زیادتي کې حق مخې دکی ردان د مسلمان شان دې چې دی او خبر کوله خسره پس د لا پتاولګي د چې حق ده نامخکی بپریزي تاسو غره دې مان بو خدی فر رحمت الله عليه بارک ال غلی و ير دري رزي د مرغ نامخکی د دې خبرې نو رجوکا د میاش مخکی رجوکا دې تا حق د دم رلوې شان سره د مرگ نه میاش مخکې یو خبر نه واورې ته تاسو ګورې صاحبې شاگردان شاګردان دي او استازي او شاګردي پخبل زیږي او حق پخبل زیاله استازي یو خبره کوي ادفي کی کتاب کې ګورې وې صاحبې دوی چې د دا دي که فل د استاد بي عزت راغلي د استاد یو قول له او د شاگردانو سره دي د شاګردانو بل قول ده دباصی ایم مون په یو مسالې کې ګڼ اقوال وي تاغي وجدي اور ته اقوال مشوي نابلي بریخه بل پس روات ده و فرمای رب زم ما زیادت کمال علم علامه ابن قیم رحم الله مفتاح و دار السعاده کی وی چه علم د بندګانو شيخ خپل رب په او د الله صفات په جنې دا د تمام اسمانونو د زمکو د ټول مخلوقاتو د پیدایش مقصد دی ای وای خبر زین کې کیناستا علم د قران او سنت چې موږ ته رب په جنې او د رب صفات په جنې دا د اسمانونو د زمکو زمون اته ټول مخلوقاتو د پیدایش مقصد دی دا قران م ذکر کړي وګری تاسو 27م پارکه ا ت wishedma pare اخرنه آیات طلاق ا wishedma پار د آیات د دولسم نمبر آیاتي مبارک د دولسم نمبر اوه بھائی خبره ذہن کرانا اے دا علم چې موږ په الله او فی جنود الله وحدانیت صفاتو صفات فی جنود د تمام اسمانونو د او د ټولو مخلوقاتو د پیدا کې دو مقصود دی الله الذی ذلسم آیات دی الله الذی الله غزاد دی خلق السبع سماوات چې پیدا کلیمانونهوامنل رو مثلله هو نه او د ځمکو نمدي په مسل ددي آ اسمنوقرران کې ګوره دمانو ځکر ډیرې پیدا راغلی او د زمکو ځکر صرف دلته راغلی نور ځایونو کېلیشته چې ځم کې ودي هیې مباره کو کې. دې را دی چې د او اسمانونو وزن مخې دی وامنل عربيو دزم کونا مثلهن په مثل د دې او اسمانونو وزن مخې دی یتنزل الامر بینهن رالی کی حکم په سلف مندږي غا امر تکوین دي او امر تشريعی دي یتنزل الامر بینهن رالی حکم پمند دي کی حکمی تکوینی دي سوخ مړ کئ نو سوخ ژوندے کئ سوکه په هنداکړے نو سوکه په جڑا کړے اسوخ خوشحال دي سوخ خفر دي سوخ بیمار دي سوخ صحت مند دا فیصلې سو کرلې یتنازل الامر بينهنا رالغي حکم پمن د دې کې یا حکم تشریعی دې حکم تشریدی تو ایجاد حلال ديدا حرام ديدا سبب کوي د سبب کوي یتنازل الامر بينهنا رالغي حکم پمن د دې کې هدى دي واسمانو نو د ازم کو د دي فيصلو چه انسانانې پیدا کل پیریانو نو ملائکه پیدا کله د مقصد سه دي لتعلمو چتا سکو حشي رب پہ جني د صفات او قدرتو پہ جني دا غور د دي پیدای شغا التے ذکر کو دا اسمانون اوزمکی او دا فی سلید دید پار رازی لیتا علمو جتا سکوها شید ان اللہ چبی شکالا علا کل شیئ قدیر پا هر یوشی قدرت و طاقت والده وان اللہ بی قد احاطم بېشکه یا تا وګړې کړي به كله شي نو علم ما په هر یو شی د جې حد علم نه نو دا کوم مقصد پسي ماشاالله تاسو دا زمونږ د پیدائش او د اسمان او د پیدائش مقصد دی چې مونږ ربو پیژنو د الله صفاتو پیژنو قران حکیم کې الله ظرف الدرجات ذکر سلور کار ته کړې ایتول قران کې د درجات دوچته دو چتیدو سلور کار ته ذکر ده ذریو مقامات کې ظرف الدرجات ذکر د علم د وجې نه ده چې الله درجی بلندۍ خود قران او سنت د علم د وجې او صلو رمز اکی درفو درجات ذکر دے دو وجد في فی الله اللہ ندو گفار و سران لیکنگو گر اتاسو آیات دے سور مجادلی ادیتا مجادلہ و مجادلہ دوارا و ایدال مانی فتحہ و کسرہ دوارا دی ادو پارکی ادا سورت مبارک رازید او داغی دا پیم آیات گرئی داغی آیات مبارکو گرئی داغی اول سننبر اگد آیات تے ماتا سو تپرن ویلیو کلب آیات اگد خود اخپل تائید مناسبت سر بمود آیات سو جملی گرو یرفع اللہ الذین آمنو منکم وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ عَبُورْتَكَوِيَ اللَّهَ غَكَسَانَ آمَنُوا مِنْكُمْ چِيمَانِ رَوْلِ دِدْتَا سُنَا والذين هم كسانوث العلم حيث ذا قران او سنت علم ورکړی شویلې پورتکيه درجاتن درجو کې الله بلوي درجي ورکي اته سره پات د ټولن لویه دراجابه د قران حکیم د با عمل ابو داود شریف حدیث قاری حافظ عالم ناری نہ زنانه تب پرزد قیامت نه وای یک قر ورتق ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا وای با آیاتنا لولا ابرحیجا خدا صفاره مرام ویل کتاب دنیا کیسه پکلا رکھلا روی نو دا به عمله نارنه زنناانه د قرآ قاري حافظ عالم ی یاد به په کللاه قرارون و د رژله بهپورته شي. بیا به بل لو غېله بپورته شي. نو د قرآان سر د شپ زره ونه دسب کې دومره د ربه اهلیبلیکي د جننت د راجات دقرآ د ياتو پهشمیردي. پکما یا چې علم او وملوی پسغه درجه ته حاصله کله الٰہی العالمین بدرته لولا او برخه جا او داسې پکلا رخلار کله لولا لکتاب دنیا کې لسطو ولذین اوتل علم درجه دارن جو غریتا سو انفال کې رازی سورة انفال نحم اپارک رازی آیات مبارک داغیو گوری سلورم نمبر سلورم آیات کی ویولائک هم المؤمنون حقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ورسره چې د دوی میا ته نوډلې نو تاسو زین کې بخبر را نی چې دا څنګه موږ د پاره تایید شو فرمای انمل مؤمنون الزینا الذین ادمیاس کې وای بشک مؤمنان کسان دی ذا ذکر الله کلچ رایات کلیشی اللہ و جلت قلوبهم پیرشی زلوند دویت و ایداتو لیت علیہم آیاتوهو کلچ لستیشی پدی مومنانو آیاتو نداللہ زادتهم ایمانا لسیاتا ویدا آیاتو ندویت ایمانا ادامو کو تا سولم کو سار نماز پکینا پوره درس وو کو یا رسول شف و ایمان دې سی واش کو پیسو سیوا کیدو لخلک سمرا خوشن دي دیمان نلوی دولت رشتہ نو سمرا چوایو سمرا ژاورو سمرا کتاب کوی گو زادتهم ایمانن اصددی آیاتنو لسطل ایمان دیت زیاتی کئی وعلا ربهم اپا خپل ربان دی بروساو اعتماد کئی ذکار پسی صلو رمیات کی وئی اولائکہم حقا چې دا قران ورتل وسې شي او دغه مذکوره صفاتونه دي دا مؤمنان دي په حقا لهم درجات عند ربهم دوی دبار درجی به پنس درب رب دوی الله وجهنت کې دئی درجات غلن و ومغفرت او بخنه بيد دئی د ګناهونو وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او رزق به عزت مند دا جنت داو دا قاعده ولاو ذکر کړي وې قران کې چې دا رزق سره د کریمن صفات راشي دينه په د دنیا رزق نی مراد دينه په جنت رزق ورا دی قاعده مفسرین ذکر کړي قران کې چې دا رزق سره ذ کریمن صفات راجی دیند جنت رزق به مرادوی ورزق کریم او رزق عزتمن دارنده سیات راجو ګورې سوره توحاء کې اوس مرادو له اوس پاړه سم په کې دا غي آیات ګورې 15 او 18 نمبر سوره اتواحا بنزم اويا يم نمبر ايات غوراي ومن ياتيহি مؤمنن قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات الاولى هرغ السوق چراغ الاتا په حال کې چې مومن دیقد امله الصال خات او ب شکه منې کليدي کاونه د سنتتو مطابق ف نو د مشا ایمان او کال عبارت د د قرآ د علم او د عملنا ایمان او عم... نیک اعمال د سینه بارته د قران د علم او عمل چکو شی په مقصد باندې د قران علم او عمل چې حاصل شوه د سړی مؤمنم دی او د نیک اعمال او خاو د بده نزل توای فاولایکا دغه کتاب الله او د سنت رسول علم او عمل چې ځان سره مرګره کړي لَهُمُ دَرَجَاتُ الْعُلَا ذَيْلُ فَارِ دَرَجِ يَعْتَوِي عْتِي أَغَا دَرَجَاتُ الْعُلَا سِيدُ الْجَنَّاتِ آدَمُ الْجَنَّتُ نَذَامِ شِيرَايِ دِي تجری چروان روان بهيږي وب من تحت حل انهار لام ذباغات محلات ذاوین النخرنا خالدين فيها امشبيدي پدي جننتن کې وذالك جزاء من تزکا او ذا بدل ذا غشاد چ پاکش وي دي تاسو ور دي پاکي پاکي پاکی نسام دے قرآن و سنت وریک زوب پبلزبو پاکی نو غرکی مو پوئی گئی بھا بروارے دا پاکی دو شے سرے قرآن و سنت دے وَذَالِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّاءُ دَا لُوِي لُوِي دَرَجِي اَوْ دَا دَا مِشْكِرَي جَنَّتُنَا زکا چه پاک شوه دې او د پاک اينه صاد قران او سنت ور دي آیات نو کې د رف درجات ذکر دې د وجيد قران او سنت دې لمنا ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده کی وی اچھا سر اصول کتاب وی لدا 15 صفحه په کتابونه څه کال خلاص شي مخک مو سره به مو امام احمد رحم الله و الناس محتاجون الالعلم اكثر من حاجتهم للطعام والشراب خلق محتاج دي د قران سنت علم ته تਹਾجد د دوینه تعامه اس کاک تا لان یحتاج الیه فی اليوم مره تن و مرته زکا خوراک ته د خلکو احتیاج پرس کی یوزلیا دوزلی بعض خلک یوزل روٹی خوری اسوک پک دپیر یوری ول علم یحتاج الیه بعدد الالفس علم تا سړې محتاج دي د ساغان او د شمیر مطابق علم اته څن پلار روانه نو سنت طریقہ سره اوس بکور تدنکیږي نو سنت طریقہ سره اوس بدکور نراوار کیږي نو سنت طریقہ سره او بس کی سنت طریقہ سره رټای خري سنت طریقہ سره مسجد ترازه سنت طریقہ سره قدم په قدم تم رسات محتاج نه سمره چیلم تسڑے محتاج وي او وی دا وګور سره حاضرې ترمذي شریف کې حديث راغلي ابو سعيد خدري رضی الله عنه وي ويل يشبع المؤمن ده الله رسول صلى الله عليه وسلم ویل يشبع المؤمن من الخير يسمعه حتى يكون منتهاه جل الله الله حبيب فرمای ترمذي شریف هرگز مؤمن مړی کی نه د خیر نا. خیر ګره قران و سنت ته وای ولتکوم منکم امته یدعون الی الخير دا د خیر مانا دا قران او سنت لایشبع المؤمن من خیر هرگز مؤمن مړی کی نه د سنت دا اورې جوړه تر دې چې له دې انتها وسو جوړي جنت به جوړيږي دې انتها وسو جنت پر چھوڑی گی تاگو کتاب دے و دا اللہ دا حبیب سنت دی چې پدی مومن مڑی گینا حدیث کی براغی دیو ای دو حریسان دی مڑی گینا یو دا سنت د علم حریس دے او بل د مال دے او په دوانو که دیو لوی فرق دے دیو جن ترمرگ سرے دا علم نا مڑی گینا امام احمد رحم الله و یا خیر عمر کې منډه والے د توي امام, و سنت دا دیر لوی شان والا امام دے او اهل سنت او الجماعه د رې لشان والے اباب ده او ډېر تکلیف تیر ذکرې او دو د احاديثو ډېر روګدوګ د کتابونه لي او مسنده احمد حاصله په سپدېر پا شوزرو احاديثو مشتمل ده مصندی <مسنع> احمد د حدیثو کتابونو کی اوغت کتاب دے دی امام احمد رحمہ الله لوی امام احمد رحمہ الله اخر عمر کمنډے والے سپلائی دیلا سکي چولې زمیدار و جرتہ کتی ری چې کلا منډا وې نو سپلائی لا سکي دی وری لوی امام سه منډیو والے سپلائی لا سکی. نو چا ورثو ای زی وی دائلم بتر کبه منډے وې د فرمائل ایلال لحد چه لحد کی میں ورس پا رہی بس منڈی بس شوئے تا منډې کو رسلی دیمام ابو یوسف رہی مولا مشہور و واقعا زمون دفقی کتابونو ذکر کړي یو شاگر دی تا پوستہ آگئے ناغ شاگر علمی مباحث شو کوي جمرات پسورلی مشتل غردیوک پیدا ناغ شاگر اللہ دی ممتاز حج لپوس ناغه ځکه چې جمرات وېد دی درې جمرات او دا غويشتل مسنونه طریقہ ناڅ تویدا پس ورلای چې سړی سوری نو ورادا او ک پیدن ورادا مباحثه شروع وو او استاذ او شاګرد د مباحثې په پسا او شاګرد و اجرار او ویدہ خوشی دروازه لستر اور سیدم را په خبر شو چې ما مو بي يوسف وفات شو د دې خلق او غېل بي شغلو چې اخر او اوقات کې توجوس داته نو الاه حتى خبر تر کله پورې ده تر لحد پورې ده او علم کې دمر مشغلي دل پک د امام مسلم رحم الله تشهيد العلم و اسورتوئی شهید العلم و علم شهید شاتی رمسلی تاسو نو دی هغه مسلن لاټولا او کجوري ورسغل هغه نه کجورم خونا او مسلې بلټولا دله په متعالاه کې دومره مشغل شو چې د خراب لري هیر شو دي خلکو نه شو ځان هیر شو دا داغوی دا د دا وفات سبب جوړ شو دی امام مستبر رحمت الله دوم رپ متاع کی مشغول شد دا هر شول جگنه فراق ما ډېر کو ذکر ته اهله علم سوئ شهید العلم نو علم یو لوی مقام دے آبو سیدی رضی اللہ حدیث دے دی دی وجناب سیدی خضر رضی الله انو حدیث دی الادی ممتاص ټول قران او سنت با عمل عالمان کی نبی رہ السلام صحابہ تا دی تو ویلو چې خلق بد اطرافه نراضی تاسو د علم د طلب لپاره نو فاستوسو بهم خیرر د دې دینی طلبه مبارک د خیر وصیت واوری وی ابو سعید خضر رضی الله عنه تجب سو طالب للمراغه چې زید مستقب نا غوې مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا دیوی بوصیت در رسول الله صلی الله علیه وسلم من تخویوې لوم طالبان بارازي مرحبا بوصیته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران ګوره غن علوم دی پدې کې دا حفظ ځال له جدا شوب ده بیا د تجویذ ځال نه دی کې دا قرات وزان ته علم دی باقایده مدینه منورکی جامعه مخ... یو خاصه شعبه ده تخصص فی القرآن ده پارا نگوره ده قرآن ده یو علم ده ده دی حفظم یو شعبه ده دی تجوید و کرعاتم یو شعبه ده ده دی ده مانا و تفسیرم یو شعبه ده دی که کم ده نو حافظ ابن قیم رحمه الله <سؤال> وی جدا طول علوم با برکت خو پټول کې غواره شعبا د مانیس د کولتي طول کې غواره شعبا دا مانانه نه کلی شوبا غواره د تبت پښپو ګور چا کې دین شووی د شپکو کتل ندی مان خطرې وی دی وجند سم گو نماو لیکلی او یوم مدرسې یو عالم قاری الف باتا ہے او بل بخاري شریف او غټ غټ کتابونه وي کدی بخاری والا بخاري والله ز ک رال چې زما غ نه ل مرتبه ده نوده کې خلاص نشتهطب با که نهخورې نطاله به بخاري دڅوڅه دا خو کمال دغه چا دی چې تا دی هو ددن ټولې شوی د خیره او بره کاو نټکیي. یو او توم شوغ د حقارت پر نظر نه پوری غری خپل ایمان به تبا و برباد کی خدا سی علماو لکلی چې دا بی ټوله با برکت دی خود قران چې سمرا شعبی د علوم دی پټو لکه ور شو با دمانس د کولی حافظ ابن قیم رحم الله وی وجد اذا ف ان المانا هو المقصود واللفظ وسيله الىه معنا مقصود د لفظ او وسيله د لفظ غيری د پاری او زریه ادي په لغور د قران دا ټول شوبه بیازل ما ته کور کې وی مونږ تل تلادو راغلی الحمدلله تل تمونکر د هف شوبه او ترجمه کوم کور کې شو دونه یو ځلوی چې د ما شومانې سمره سمره ورځی راشي دعا درې چا لسپاري یا دکي او ژوندګي نه بدلي اته مې ترجمه والي جرازي وی لا پاره ختم نه چی ژوندګي بدلای زکه ترجمه کې په مقصد کوی چې ما رب ما منه سمطالب کای هې فز دیر شپاره قران سينه کې فروت دی او لوی خیر او برکت دی او چې حافظ سره علم نیو هغه دا په پټنه په یجدې آیات کې مالک خالق ما نسو غاړي مالک د سحوکم دې نو دا په ټول شوبو کې الحمدلله بهترینه شوبه ده او دا نور شوبې به بره برکت دي الله دې ټول قدر عزت زمون پسړو کې کی واشه او ټول ته دقدر او دې عزت په نظر باندې ګورې د عثمان رضی الله انو حدیث دے بخاری شریف کراغه لے حضرت عثمان ابن عفان رضی الله انو ہی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خیرکم من تعلم القران وعلمه اے زما امتیا نو کناری رہے کسنانی ګور دی کی دا خیر وکم ک خطاب دے مومنان و مسلمانانو تا دی مسلمانانو کی مزګزار دي روزادار دي مساجد جوړاي مدارس جوړاي حجونو عمرې کوي وي پتا شو ټولو حاجیاں او مزګزار او روزادارو کی غره سوق دي چې قران ز دکو نور ته وخېلو دا را خای ک حفظ خای ک قرات خای او که د قران تفسیر خای خيروکو من تعلم القران وعلمه اوراوی دي دیتا شو احادیث کے خپل مشائخ بدر تو ہوئی وي. و یا مسجد کے ناس ہو وڑو تب سبق خیلو دی بخاری شریف دے حدیث پر او یا نو کی اوراوی دے نچا ورتوی جی دے نہ مخڑے شو بھی سو وجد چت دیتا ناست نای ورتوی دے اس من تعلم القران والعلم سو که سمхай د خیر خبره او په دونو کې غوره سوق ده چې دا کتاب خیر او دا کتاب زکه ای مشکره ده که الحمدلله تاسو سره الله سمره انعام او احسان نکړه چې دا غوره نه غوره شو بیت مونږه تاسو کې نورې یو چې هغه د قران شریف زده کولی او د دیخول دي دی. اوګه د قران د دې علم سرا د انسان نه یو انسان جوړ شي د یو روایت کې راغلی دا حدیث موقوفنم ثابت ده او مرفوعا نم بعض محدثین نے ذکر کړي او بعض موقوفا ذکر کړي او مرفوع موقوف خبره متاص ما شاء الله رس الله مو علم کې خیر برکت واچوا دا صحابی پوری جلی او خبر انتہاو رسی دیتا موقوف حدیث ہوئے اچھے صحابی خبر پیغمبر تاو رسی دیتا حدیث مرفوع ہوئے لی او مرفوع یا موقوف حدیث کی راغلی حبیب و ایک حدیث مرفوعاں شی او ابن اباس رضی الله عنہما و ایک حدیث موقوفاں شی و ای فقیحن اشدوا علشتوان مين الفاعبدين يود الدين په هچ جوړي نو دا شيطان لډي رزور ور کوي د زرع عبادانو نا هپ یو کلی کی زر عبادان دی شيطان ته دومره زور نور کوي لکه یو عالم چې جوړي یې زور ور عابد پی جنې عابدي ناغ چاته وي چې درزه روزه دا ټوله شپ تهججت کوي اذکار کوي تلاوت کوي هو علم د قران او سنت ورسره او یو په یو عالم دی چې هغه سره د قران سنت علم دی نویدایو فقیه پشهتان باندې د زر عابدانو نه ډېر ګران دی احافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی شیطانانو دی ابلیس توی تو سو اجادا چی یوج آلم پا یو علاکاو پا یو وطن کی جوڑی گی تخفہ کے گی اکا زر عابدانوی اس طاپی سکار نہیں وی شیطان ورطوی عابد سلکان عبادتو کی اپا یوسا تیز گمراکا او زما د سلو کالو خواری بیوٹکی سکی ختمے کی بیورت میں رہا دائی شتا صلا اللگا طریقہ و خیر دا شیطانان ورسر را لل او ابلیس انسانی شکل کرا رہا ویو عابد عبادت کولا غلی مرے ومسلی تپوس در نکو اللہ پدے قادر دے چلا ٹھول دنیا پاګی گئی کرا بند نو عابد چی اسمان نو زم کو تو کو تل او وړی وندیا گئی لو کو دل سړی خاموش د الله په قدرت کې چې چا راشي ته أنت باید وکنه اي ته یو صبره کال عبادت کې خد الله په قدرت کې شکر راي او دار بس نو ختم شو وې عالم ناس طالبان سره خوشطبیعتي کوړه کله استادان ته طالبان چې سټری شیلکدا سي دته وي مزاح خوشطبییتی او ټوکی ټوکی خرابید او خوشطبییتی د په حدیثو کې ثابت وروي طالبان خاندول او شیطان انسانی شکل کې راغې مساله تطوسیته کو الله قادر ته په دې شي د دنیا په یوګي خرابته کې ورته توجه ورنه کته طالبان سره قبرې کولې او یسګه به کوټ فیا کو پس rutudi dunya ro boi jagai kirabat da sha wa inma amruhu itha arada shay an ay qul lahu kun fayakun ro yow alim jode dil sheitan tader lwisur war kai allah deta so zamun de thol na ba amala aliman wa alimati juri ki kush kush kai parun tasurawale shu alam badar la alana sibki ki chade شرمه ونن تول در درسو زما اخلاقی او بااخلاکو کیسه تقدیر الهدا زما پستر کو کیسه تمر تقدیر الهدا او مسالدا وې سمره چې الله سره تعلق جوړيږي دمر داخلاخه موشکيږي سپوشې په خبره ما یاد وې ده خبرکنه دا چا خبر چې سمره الله سره تعلق جوړيږي دمر به خلص شي خلا, خلا به موشکيږي د خبرې مبره او غب شپ تاسو غو نه مسجد ما هو لګته تا ویلی ما ویل حديث کې الله تاسو خبرې د الله رسول الله بده غړي وقال شفلاني ذو يا متاو يا غدازيو يا متاسي جوابو نو د بعضي زنانو طالباتو د بعضي طلابو د دې شي لړې را توجو ورکواي ابن قیم رحم الله او مراتب دی علم سلور دی کلا بدی او سړید علم مراتب کمال ترسی مراتب دی علم سلور دی چه د دې د کوروالی سره سړید د کمال درجه ته یو دی حق په جندل معرفت د حق یو شریه معرفت د حق دی دېم پدې عمل له حق په جنډه او عملم پکې او درې د حق خلق او رسول او څلورم د دې حق په تعلیم او تعلم کې تکالی پر برداشت کو دې سو براتب فیض واي حق په جنډه د علم د کمال اوله مرتبه حق دیو پیجان د دو دویم مرتبه ده په دی عمل کول د رتبه مرتبه د دا داخل کو تر رسول اپ دې او رسولو کې بڑے ارتکالی فرازی اغبر داش کول او ایس عمره شو او ایداتور شریع اثر کی ذکر دی اپ او یاد کی ذکر کړي التوی انسان جنس انسان دا پتاوان کې دې مگر تاوان نسلور کسان بار دي الا الذين امنوا امنو کې ماره صد حق ده واعمل الصالحات کې عمل نه وتواصوا بالحق بل تر رسول دي وتواصوا بالصبر کې د دې لارې کې تکالیف پرداش کول دي ځکه هلم اسمو دموندې کمزوري ته الله وکړه لسانه وخانو علما و ډېر لوکي دلي تکلیف نه تیر کړي د علم د حصول لپاره الله زموږه کمزور او تا اوكتر ا زمون په څومره مرتبو کې چتو وای د لوکو سره علم کړي د تندو سره علم کړي نو موږ کمزور او تعالی اوكتر اوس طلبا او تعالی ډېر سهولت راوستو نو مراتب دي چې دی علم مکملي کې دازمو اصولو کې اوله مساله وا فضیلت علم او د علماء الله دې د قران او سنت علم, علم سره د عمل تاسو ته را نصیکې زمو اصولو کې بحث اول کې آداب د قران دې د قران سره آداب دې او دا ا دوبای ا دوبو چې د باب کارومن نشینو په معنا د راجو او صاحب ادب جوړې دوته وای ادباب زوربنه کې شي آداب یا ادب نو دا تو عام تیارو نه لوی دې دې کې کم آداب چې نو دا د باب کارومنړي د قران حکیم آداب زمون دی علماء او ذکر خړي لکه امام سيفي رحم الله په ادقان کې زه قران په آداب او باندې او باب تړلې هغه کي یې فرمای مستحب دي د قران ډیر تلاوت کول اے ډیر ډیر تلاوت دا مستحب او آداب دي قرآن دا چا قرآن حیرول گناہ کبیرہ چاہا قرآن از دکڑے او هیر شو تھی تفسیر از دکڑے و حیر شو دار ترجمه بگو ری ری کپنی موقع بی آمدنے ٹکے ترجمہ ندرس دا قرآن گناہ کبیرہ دارنگی مستحب دے او دست د قران چې راخلي خو د څور ته فرست او کپیا دی نو بیا ورته مصحف دی په مصلو کې کېنا که څو بیا د قران وایي پیادو ام جهز دي خوخه خو خبره ده چې د څور ووکی چې قران راخلي او مسكين او الله ویل يمسه الا المتطهرون دارنګي مسنون دي چې قران سره په پا پاک زیکي ولوري غورادہ د چې مسجد د ذکر الله کور دی د قرآن د استاده 파را پاک زې په وی ک د زهره ناغي کې د تلاوت را سړې جنابو کی مسنون دي چې سړې د قرآن مخ کې مسوا کوی اې به سواد په غوړو زيو نو کې سنت دی یاد ده غوراداسی شیئی نارینا و زنانو ڈھولو د پارا مسواک سنت دے دا مسئلہ نگلی چڑھے با مسواق کوئی خدا بدر دا سمکی ہے بھائی مسواق احادیثوں کے صحابیاتوں استعمال کرنے نو زنانا دیم مسواق استعمالی مصرور طریقہ دا تا سنتوں کے زنانا لے بھی کمزور ہی دی نگو رہا تا سی مسواق دا صرف دا اودس دا پارا سنت ندے بلکه دومره بیسواک پکار راضی وای باز صحابه او تابعین و تا بیسواک درته یې خو چې جماعت کی خې کور لچ د نکیږي عائشی بی بی رضی الله عنها روایت ده چاته تاسو ګوج نبی صلی الله علیه وسلم به کور ته جراتلو اول بیسکل وای بیسواک بهوالو دی بیسواک سره دخولې نو وی لاړ شي نو کبار چا سره کې نو په مودره ولی حجری دلشیخه سره کوم په تختی چستا غراتل کورته وبال شي جيبيدانه شکراله نو کورته چې دن نکهږي سپکار دي مسواق او ژیتو بازي شې مسواق جواب کی ہے دا جی جی کینی عمل کې نه کیږي او د سد په اړه کوم سنت په اوخ دا دې سمو لمالو لیکلي چې وجوب لرسي درې یو شهبل باتیں دې اډې روحل کوله پتھر دي اعلان کی زونګه اخلاقه کتابونو ذکر کړی دا عرب چې څوک ان تومری او حج د لار شيال تکار لپاتې دي چې اقامت شروع شي پسف کې بسواک وای دا یو مسنون او مستحب عمل خو زمو خلک پیسه نه کوي ها پای تاسو ته زم دي دي ال ته لړ شي بیا په خلکو ناشال ته اقامت کیږي ایر شام بسواک امام او مقتدیان خلک کیږي او لګي ووای د پیر او سنت پس شي د موصبره کې محدث راغلی صفکه مسواک و ځان سرهجیب کې مسواک کیقامد وشی څلې په مسواک وای تلاوت د پارانتا مسنون ده اواز اهله الوداغي او وجه ذکر کړي وای داو لټلاوت د پارا مسواک مسنون ده او یسبو ملائکه او د ملائکه د بدبوې نه ډېر خطر افرښت بعض هلیر کې و د مللا قرآ باې دومره خوشالی را ند ک کله د قاري د خولی دی پ خلله کې دي دقرآ د محبت ووجه نوکه د د خوې نه پوه ماللاله به تکلی شي وجز به مللاک درلهد کې ستا په خلله خلله ځکه کتاب اللهلولی نوراشه تم مخکې نه مصابوکهه چې د بدې د ووجه ملاکو تنفرت حاسد حاس دارنګه قران پکلار کلار ویل مسروده طریق کلا څنګه زموږه حافظان پکلار کغه تراویو کې بیا دمر زرد شو کوئی لڅه نمونه موږ کل یو په کار له خوب سب یو سړي شتره کا تنفلو کل غمات ګټ او یو دوو وکل کم بهتر شو ها به اته سره بیا که خبره کوي یو سره یو اب ونا کړه سره هر کال حج کوي هغه ورته یې سوه حج دي هغه ورته چې پښه پوشو کوي دا بشميري نه ته لیبي به کوي په خبرو باندې نو استاد عاشل را کاتونه چې دې زر زر وکلو غبل دو په کلا را کلا را وویل ته لفت کده او تلل استاد غشل باډو سیدا هغه شل باډو صفاتي په کلا را کلا را قران ول او مسنون دې چې په معنا سو کویږي چې دې کې تدبر او تفهم وکې د آیات سوی الٰہی العالمین معنا سم مطالعه کړئ تدبر او تفهم سره قران لوستئ ویشان ورشای کشمیری رحم الله چې په تلاوت شروع كون ویډیو رینو شو کولا غویاات کې سوچو نه کول ځکه الله لوی اله په کلد بلا حتو کلد فساقتو کلد یو طرف لبلانو نو اگن تیگن تی با دیری فشا سیم با پان وانو لها با دی بحر عمیق کی چې بل په پان وانو لنو ندا دا تدبر و تفاهم کتاب دے مخبل اخبال اخبال استازان نوریدنی شیخ رحمت اللہ علیه با فرمائل با خواب او ریر نو دماوسره بدر دیوی دیو په دیوی په به څو کتاب کتو الله تاسو باندې ورا وری ته بوځي امام بخاریو کتاب لیکله تاریخ کبیر ورتوي و اېداه څو پي پرانا کې لیکلې نور درنا سېن څه سره سو جلد کتاب ته امام بخاری رحمه الله دا څو پي پرانا کې شیخ سېو ماصوره نور څو څکو ولکہ یہ ہم سوچ کہ سورہ سورہ یونس یاد لو دیکھیں میں تدبر کولو وہ دی کی میں د باغان د اذان आवाज م وهوریدو ما بل را اشاره ولکه شي ما قص قران مخلي ديول چي ته خپل پهو کثر مشکۃ الاتیار اما سورہ یونس کې تدبر او تفهم تا پرې د سوچ فکر کتاب ده دیکه سوچوکا دا تدبر او تفهم کتاب ده کبه زنانو داری نو چې ما ناس تکي سوچ و धोका یا هفل هو رب و یا بار بار ویل سره کلل له ور خوشي بس چې ور خوشي مسله سه شو بس راه حل شو دار اقدام مستحب دي چې سړې د قران سارا جڑاو کی اواز ہے تقولم سنت طریقہ حج د تکلف درجه ته اون او قرآن اورید المستحب او دی بعض علماء وجوب تلاڑ دی دا مسئلہ پر اس پر انشاءاللہ ذکر کرو قرآن چه وینو اورید المستحب دی که واجب دی دیکھ دا احل علم دو قولو ندی بعض علماء تلاڑ دی که مسکی قرآن وی که دو جو په خود کې دی او که دا غشان دی وی وگنی والورت واجب دی اللہ مشامی چې زموند الفقهاء احناف لوی فقيه دیږي ته ترجیح ورکړي بعضه سلف دا وایي چې نہ اورې دین سنت دی مسکی وایي فرض دی ادم مزنوار سری سنت دی وغني ول ورته واجب دی اے آیات د سجدي چې اولس ته شي او تا واورې دو نو سجده وکړي که می زنانا که قران اوري او دای بمارای حال کیوی نو پدی دا کی نو پدای دا سجده لازم و نه دا اگر که پاکی شوب دی قضا بي نشته دغه ختم قرآن پر دعا مستحبه ده لقد صحابه کرام نن دا دا غاداب دا علماء ذکر کړي و دې کې دا آداب الله دې قبرونه د نور نडक کې په خپل زې سمره دفای دي همون هغه آداب ذکر کو چې قران په خپل ذکر کړی هغه آداب ذکر کو چې قران خپل آداب ذکر کړو دا سنت هم پارکه سورې اعراف آیات مبارکه ورہی تو 204 نمبر <تصفيق> دو سو چار نمبر آیات دے نهم پار سورہ آراف کی دیتا عنوان ورکی البحث الاول فی آداب القرآن وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وإذا ق القرآنوقال چې لتيشي قآان ف معولون وبنيسيدي تا غابونسي يضور تبيوك وأن او ددي د تررسوت العد پهخت ک چق شيء لاك تُرحمون عَلَّا دا عَلَّا دا دو جوب دا دو آداب و الی علاد اللہ د طرف ن د وجوب د پاره ذ ادم سرچچا کتاب اللہ و اوره ذو د کتاب مالک او خالق اور علی کی د خصوصی رحق و ادو کا یو وغنی ول بل چپ کے دل رحم دیو کی سر اللہ بده ہدایت لار پره ن زی تب خپل رب پہ جن زردستر کی تبد جو ان مقصد پی ینی چیز سره پار راغله خپل قبر او اخرت فکر بل سی دی تو یل علق ترغول خدا رحم بشروط په دو شروط یو وگن یو چپ کې در شور نکول العديد کې علما او بیاغه مساله ذکر کړي کله سره مساله ګوري چیرې یو د قران لوستل دی په مسک نو باسو لمعه و جما ذکر کړي و اجماع د د دا دا امت چدايات د دا مز بار کړي لکه امام خرات و نو تعالی وګ کې خذل سي دا واجب دي د جمعه پر از د رسو کوی داد او خطبه بار کړي ده علامه شامی وې چچون کې عیاد کې عموم ده نو دیل د مز او د خطبه پورې تخصیص ورکول دا په آم کی تخصیص بلا دلیل لنے نداغی رجحان دیتا چې بس قرآن کا مزقی بھی که مزنبار ہوئی که جو مادا آکا خودبہ دا خوگکی خودلورتس دی واجب دی بازی صلف ہوئی چی پا مزقی واجب دے و مزنبار سدے مستحب دے لکہ امنی کسی دی دے که دے صلف و اقوال ذکر کری قرآن لستیش ہو اصلا صلف او سدا شون چې هغه خپل سدینی یا دونیالي خبره کوني مثلا معلومه انه شریف بیا سانه شونچا او ته الله اویدا قران او فستبیعو له و انسو تو لعلکم ترحمون ناغه دوا صلی فورته د بوس خبره الله څپ شوې په خبره باندې بعضي اهل علم د ذکر کړي وای خ خبر داد چې په مسجد غوګ نیول واجب دی او مزنبار سي مستحب دی چې خلک د ګنا بچ خلک شي اوبیان زمانی که خدا سي عزت دي شي د قائل نه چې بس وی سپیکر مې لا ګولې اخپتې زمه لا ګولې ایو کله راځي بلکلي کې پورې نسو خوب کولې چې نسو مطالعه کو شي د ټول خلکو په استاد سره غوګنه دي سکه نه سه په شو په خبره ردیو خکه خبر ادا دی فاستمع له په استهباب خبر کړي یو درس کون کې وا ثواب کی ټول کله په ګناګار سمو خیال دی د تا مقصد نه چې لا ټول په مجرم مان کې دا بلکې د درس مقصد دا چې دا ټول خلک په جرم نه سکے جرم نب اخلاص کے تو قرآن پاعدابو کی یو ادب داؤ چه وقت نیول دی تا سو گو رئی سورہ جن جن یو کم درشم اپارک رازی داغی اولنی آیات کیو گو رئی چه دو قرآن لسکو وقت چې چایی خی سمر خیر ملاو دے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّينَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اُفَرْمَيَا هَبِيبًا أُوحِيَ إِلَيَّا وَهِكْرِ شَيْدَ مَاتَا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّينَ بېشک شاندا دې وغني ولې او سکاسانو من الجند فيرانو قران ته وغني ولو فقالو ندي فيرانو چه قران د الله حبيب نو اوريدو فرمايلي ان سمعنا بشك موچوا او مريدو قرانا یا القران ساجيبا ناشنا کتاب ده او دا سې کتاب ده يهدي الروش ته هدايت کوي الروش لار سمي هدايت او ایمان تا رشد پمانه دي ایمان او د حق ده فامننا نو مونږ ایمان روړې په دې قران او ورته قران نشوړو خلاصه ذکر کوي ولن نشرک بر ربنا احد هرگز نه بشريكو نه به سدار نه برخدار جوړو درب سر يو تنم کاهل سانان دي کپيريان دي قو دی دی کا دی ک مړ دیو ک ژوند دی وی ولن نشرک بربنا احد اې قرانه سې یو یو آیات کې جړ رو پاسې احدای تا کې را ذکر کا او پس یعقد نفی کې راا کدا ژوند دې دک بڑې دې کو وی دې ک شهید دې ک انسان دې ک پیرې دې او کمعلیک دي وال نوشرې کارم نه ګز نه بهشرري کو د رم سره ه شوکم داګور شپکشتمه پاره دغه عدم ذکر کو سور کاف کې د شپشتې پارې په ابتدا کې دا صورت رازیف آيات مبارکته اوکم دیرشم وا اذ صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران وا اذ صرفنا الیک کل جرا متوجکلو مغتاس تحبیبا نفر من الجن سکساند پیرانونا یستنیعون القرآن قرآن تے وقنی و لئو ای دا توائف و دا مکی مکرمی پا منز کیاو زید اغیت وادی نخلوئی سورتا بھائی توائف آم اللہ رہا چرا زی پا غیر نرے مونگم سو پیری توائف للاڑو خدا زیمو کترینو یوز اللہ سر بچے اږي کور سره لوی لوی دکتورانو استادانو جی نازاینا الای دخاین نو ما ته مونږه خپل استادانو وادي نخلی تروستو دتات توایس نو سمګ دی توایس چې بیا نشي ډیرش کال شي یی تم نو معلوم وداځه زکت شاه زني وخت د عوامو دی سر واسطه دی دتات توایس د عام روډ نه بوه دیم نه له بوله زکه سعودي حکومت د دې خبري له خلاف چې خلک د تاریخي ځایونو تراجم شي از مو خلک راجم مشی شي خو شرب کګره خار هغه بوتي خار اړي جيب او هغه خار باندې خو د خبرې ځدلته پر سوپر خلک تباک هي سو ګټه راړي هغه ځای نو وادي نخله چي روډ نراوا و رې نو لو مون تیزه اوسې مون تلګري وادي نخلا دا تاریخی ځای دې چې پیغمبر د مظلومیت بهال کې دن ته قران لوستل په پیرانو اوریدل دا د میقاته د طائف لدا هغه سرنځ دې قرن الصالح ورته وې زمونږ شي کتابونو کې ورته قرن منازل وې دا د ریاض د طرف نه چې څمر حجاج کرام او مؤتمرين راځي نو دا غي دوی قاطدي اولو مسجد جوړ ده اغه قرن المنازل وي لذا قرن المنازل سر نيز دي وادي نخله ده دي وادي نخله کې ذا الله حبيب قران لستو ذن سوي بين مقام يورح كسان د پیرانو راهله او د الله حبیبه چې قران د الله کلام وی او د نبی د جبی جنا جاری کیږي دا به صبر وحمت وی هم خلک چې قران خایسته وي سمره خون کوي د نبی رسول د جب وی وسره خون کوي دیو جنا بازي کافر حالت کفر کې قران اوری تر ای وی موږ چې د ازړه کو نه شوال وته اسب د ایمان روړه د تا پیریا نرا وَإِذْ سَارَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَا كَاغَ وَحِيبَ شَرَا مُتَوَجِّهْ كړيو مُقْتَشُوثًا نَفَرًا كَسَانَ مِنَ الْجِنِّ إِذْ فِرْيَانُنَا دَد نَشْوِي بَيْنَ مَقَامْ فِرْيَانُنَهْ كَسَانُ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قرآن تیغ وقنی ولیو فلما حبروه هر کلچ حاضر شل دیت لاود کتاب اللہ تا قالون دی جنات یوب التویلی و انسویتو چپشی قرآن کلچ ادب راشین ورپسید اللہ رحمہ و کرم راشین فَلَمَّا ق کله چې د قآ تلاو کره کړړ شويو وال الا قوېهن بزر واپس لاړو خپقومومتهیرهوررکون کېسمدې دام جوړش او خلکې توه د دتهرابل نه دقرآ پذااب کې او دب دا چې د دارنجو غورئی ته قران په آداب کې دمه مدصره ات تفکور وات تدبر دې کې سوچ کې دې کې به تدبر کې دې ته فار او غورئی درويشته ما پار سورې سواد سورې سواد آیات وګرې داږي یو کم نمبر ذ القرآن فآداب کے دو مدب ذ تفکر وتدبر اذاب انزل الله الیکم مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اول الباب له لم نو دا کتاب دی رالی ګلی د موګی ل ک تاسو هبا مبار د دیا او د خیررت بر کاتونونه ډ کړې شويدي دا دومره ل به کتاب دڅ دپار راغلی لیت د پررو آیاتی چې دا مسلمانان ناری زنانا د دې آیاتونو کې سوچو فکرو کې دې آیات لا د علماء لیکلي او اېدې قران ما د کول فرز واجب دې ځکه الله ویلی تدبرو هیڅ څو په معنا نو ویلګتا له انګريزي کتاب چادر کو ته پټ کی ترجمه نو پوي تر لوی دې کې لکه سوچو کا ته باګه کیسه شو دې پوي اردو در لچاوی دا کتاب او صفاو غو ردی کې شو چکا په پمانان پوئی دی آیات دلام د امام قرطبی وای ویلی دبر آیات دي کې دلیل له قرآن مانګه نس د قول فرض واجب دی زکه زمون ایمان په دی موقف دی زمون عقیده په دی دید الفارا چه دیت د ګورو کید دی پا یا ثنو کی ولی تذکرول الالب او دید الفارا شنسی حتی قبول کی خواندان داقلنو دحسنه دا بسریه مولا قول دلته علما هدایات کو تفسیر کی ذکر کړي او وی والله ما تدبرو بحفظ حروفه واذاعه حدوده حسن بصري مولا و زماد اذا الله فذات قسمي ده قران تدبر دان دي چد دي الفاظ درت یاد دي خود دي حدود دي زای کړي دی یا و مرو لو ګوري دی, دی, دی ان احدهم قرات القرانہ کله وای ترزی چې باز ناری نه زنانه وای ما ټول قران ختم کو زم ما ختم نه ما یرا له قران په خلک ول عمل وای قران ختم کو قران نه په او نه په عمل خدا کتاب غریزه ختم کی تا په خکاری تا سگو رئی کمی زنانا قرآن تا رازی په پا پرده کی زیو رازی اکمی چه قرآن تا نرازی دا ای کرزی دو لپا موری کنا قرآن دا په پا گرزی دو کی اختاری نو قرآن چه سو ختم کی په کار چه دے پا خویو خسلت او آداتو کې اختاری دا دا قرآن دا آدابنے و عدب دے دویم عدب دا دیتا وقن والسرد دین چز لبد متوجیوید دادو قرآن عذاب کې درم ادم ده القاع السمعی مع شهادت القلب وقبد دیولی سرد دین چز لبد متوجیوید اگر ایش پاکیشتا مپارکی سور اقاف کی حيات مبارک و ګورې اوم دیرشم شپګشت مبارک راځي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القسم وهو الشهید وردا یاد زمو استاد سو دې تعلیم او تعلم سره اړې تعلق لري نو ټول ورته د زړه په ستر غوورې دي وکي الله د صلو ورو تاکیدونو سرمون موږ سره یو وعده کړې د الله وعده غوړې بها تا اكيدم شوی په موږ تاسو باندې واجب دی او بیا چې الله تاکیدونو ذکر کړي ورتا شو غره دا ان د تاکید د مضبوط والد لپاره راځي ل ذکره کې دالام د دا تاکید د مضبوط والد لپاره ده او د لیکه څخه سو نو خبره مقدم کړه ته او مبتدا وروسته کړه نو کم سے خبر مقدم شی مبتدا رستو شیدتم تاکید مقصد دی وی سلورم دا جملہ اسمیہ را د جملې فعلیه په نسبت پر جملہ اسمیہ کې تاکید وی نو ګورئ د دې سلورو تاکید نو معنا ان فی ذا لک الذکر یقینا یقینا یقینا یقینا دا کدل ټول تاکید نو معنا کوي نو سلور پیری بور سره دا سی وای د ان معنا شو یقینا ل ذکر ما نام ده یقینا خبر مقدم ده مقدمه ذا بیا و یقینا د جمله فعلی په جمله اسمیه دا یقینا یقینا یقینا فی ان فی ذالک لذكرا دشک په دې کتاب کې خامخا نصیحت شتا اېدا الله کلام به یوته به او نصیحت منها سي استا دړه کې به انقلاب ناراضي اعمالو کې به انقلاب ناراضي ستا فکر به د دنیا نه اخرت تک کټکېږي نه خود چاد پاره دادن شیاعت کتاب دے خودی کی شرت ندی لمن کان نہو قلب ظہر غجا د پارچیا غی اقل وی باجو علماء د قلب معنی پر عقل سره کړی اے عقل د پک اکوال حسن haste ناس قران ته و سوچو نه ورسکی کړی وی عقل وې دا هغه چې د پاره چې هغه کې عقل له بازي زړه په خپل باندې غسته لمن کان له قلبن زه هغه چې د پاره نسیت دې چې دا په سینې کې زړوي ای صاحب ذلله او چې زړینې نو پاو بسکه او القسم يا وگني ولذ قرآن تے وقمی ولے وَهُو شَهِيد قُدَا وَنَّ تَرَخِرَ پُورِدِ مُتَوَجِّدِ وَهُو شَهِيد جُملِ اس لیے یو قَتَا اے او خبرہ زمان وارد قبلی ککلی کی در زی ابلی کی, کی سوکر نو اپی جنی جزا سوکر آگئے لگتی دی دا پارکینو لے جسوکر آزی ابل اٹھے نو بس خبرہ در نلالایا ہوا اوای هو شهید ماناونی پښه درته اهله علم ولي کلي ويدا او یاد تقسیم د پاړه د خلکو تقسیم کوي اے دچا عقل او اوسړې د او په قران په هي نه د دې پاړه ان في ذلک الذکر بعض سړې غسر علم نشته نو دویم کې سب کار کوي پ خپله پوه راول قسم معوه شید پ خپله خو نه پوی خو غګېنیوللی دی خ داول نهته خیره پورې متوج دی دوګه دو او بعضې وي او په ماه دوا دی د بیا دا ټول د یوکس صفاته او شرطونه زیکر کوي یقینا الضی کتاب کے خام خام نصیحت تا لمن کان لہ قلب ذ چاپس نہ کی چیزوی او القسمع او القسما وغنی ولذ خدا سے غغنا چه دے کلا او پلسی کلا بل هو شہید جملے اسمیت دلالت کوي په دوام او استمرار باندې موږ د شیخ رحمت الله عليه سره درس کول السيد عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی عليه نا واخې دا په نو نیوي نیوي وروړو نو سر طالبونه مو زه دی عالم بیاغ لیکل کل لیکلو کې باسه دمر چاخي چې استاد سوي یو ټک دې نه کی ناغه وکله ناکل هغه ټپو ال سره خوش طبيعتي کوله ویکاس شهید ټپ کې دونه پاتې بیا په مالک کله نو هغه شهید په معنا وړي کوښ وک په نشوي اټ ټپ والی پاتې بیا را شفا وب دي کړي نو هغه شهید هغه طالب له لږ دی چي سکے هر خبره دو ستاسک یغ دی کی وه شهید ورسول پی دی بی شکا بی شکا بی شکا بی شکا ادا دا, دا صلو رو تاکی دنو و ادا دا نصیحت کتاب دے خلاب الله دے و دا مشروط په پدی شرطنو چی تاکی اقل دے دیتا دے غوگنی ولے و هو شہید او تشغگنی ولنا دے تر اخر پوری متوجیدیں دارن جبور اید قرآن پا دابو کی صلو رمدب داب بیو دس سوکن مسکئین ویشتب پارک الٰه العالمین فرمائی آیات دے یوکمتی آیم لا یمسوهو اللہ المتوہرون وینب مسکئی دا إلا المتوحرون مگر پاکان د لیکي علماي کرام توجه کوي بایسي آیات ده یو کمت یایم دو وشنه پاري سور او واخه د لیکي دمس مراد يا مسد حقيقتا د چې حقیقتا لا يا او غور دي د کی نفي د خوبمانه د نهې د خبر نه پمانه د انشاء الله <سؤال> قران ته دی غوتي نو ور دي مگر پاکا بیا یودا سدي سوق نه داخلي په حالت د جنابت او د هیس کې دی نه داخلي نو مس نه مراد مس حقيقي شوا او نفی دا پمانا دا نهی دا خبر پمانا دا انشاده لا یمسوه الا المتوحرون پاک خالق دا قرآن راوالی اما شمان نابالغا دا اهل علم و فتوه دا ای خیر دکا بیاو د سر آخری دا ضرورت شیسو بیاو دا سر قرآن را خلی نو بیاوی پا دا سی کپڑا را خلی چی باروی د د د بدل په ځکه هلیل مدالیکري کې جامع چتا چولي نوداد اګوستن کي په حکم کي ديらっしゃ په حکم کي رضا سي بار ما. بار نه په داسي مسخه د قرآن هغه کبس چې دې سره ګډ له نو اغم پر د جوړې د شیباې قبيس داسي ګڼډلې شياغت اوس لریکې نو ټکونه بل لریکې اواز داسي کمیشي شو له شيا ګڼډلې شوې اېندې نو دام عام د زنانو د پارا غلاپ جوړې د شي ځکه زنانو ک حالت هیز او حالت نفاس کې یا ناري نه بيودس قران راخليږه په فرضې راخلي نو زنانې چې بیماری وي ما نه قران راغستې شو په غلاف کتلې ورته جایز او ورېدلې نه جایز دی او وېبه نه وېبه نه داغه وخت کې دی او دی ته دی ګوري آواز وایي دی کې مڅه لا مراد مڅه مجازي ده مراد ته علم دی وئیذ قران علم محمد علی اللہ نوی عالم او فهم نه حاصلېږي مگر پاکا نوتہ سیناب پاکه الوب پکې دا الوب کې ته دې نسی محمد علي جوهر رحمه الله لوی عالم کې ارشوه او د تحریکه ازاده په لوی خلقو کې او د دې په ځخه خلقو عجیب عجیب خبرې پاتې شي ویا غریس د تحریک ازادۍ د بري صغير په معامله کې جیل ته چوليو محمد علي جوهر نو اېدی چې ورته خبر راغی چې بيبي لوفات شوه نو بازي جیلوالو مرګ وروړ ته مشوره ورکیا غریس د تر خاص ورکړه د بيبي ملاقات ومو کې جنازبو کې بیا به جیل ته راشي ور دنیا روان شي واغله غیرت خبرې وفات شي محمد علي جوهر ورته وې میخه بی بی بدل تاونه کاته نو میدان دมาชره او جنت کې به وګورم کانګریس د ټیټه خبره نه کو پيګه په خبره سپورشن په خبره کانګریس لټیټه خبره نه کو کانګریس له درخواستونو ورکو بیناته کو محمد علی جوہر رحم الله لیکړي و ایسو جوا چې قران راغه او بس د لو سره د تورن نه وته و ایدی د زړه تختې صفا وا بلک نور شهق د دنیا محبت او نورور د الله د حبيب د صحبت با برکت او جنا اېد ډېر سيزره الله سبحانه بس وجراغه صفا تختې باندې لیکيري او لیکل شوي و اې زموږ د زړه تختې گندړه دا حسد کینه زد عنا د دنیا محبت خواهشات او ککړه کړي پکا کړه خاص وسیبي کله کارخار شي دیو جن دی لګو دمو غتا سلو وي یره یو زنان نه رینه وی او طالب او طالب وي قران زکو وې سینه پاکه ه کینه بنی حسد بنی بدعات بنی شرک بنی تکبر بنی لوی بنی عاجزی وزن کراوري لا یمسو الا المتطهرون ذ القرآن علم او فهم نشي ها سليده مگر تا چسو پاکوی کی نو دیتا دا پاکا نوتا چې سو پاکوي اي ته بدن شي دکي ندي ته مخکي د پاکي ضرورت لایا مسو الا المتطهرو دارنګه دا قرآن په آدابو کې پینظم ادب ده ځان د غرور نه ساتل لکھو غره نه مپارا سوره আরাف کې حیاتي مبارک وګري یوسل او شپخسل وی ختم نمبر چې قران د علم د حصول لپاره آداب او ادب ده چې ځان په غرور او تکبر نه ساتي نحوه پار سوره عراف کې آیات ګره یو سل شپک سل وي ختم ساسرف وانا آیات الینا یا تکبرون فیل ارض بغیر الحق وایرو کل آیه الیؤمنو بها دصفو زر د چېواابړو د فديلمم د کتاب زما عن آيادي د فديلم دايا د نو د کتاب زما الذي نه هغه کسان قبونه ف الأرضو چېغي غورورتهقب کي پهزم ک. اے الله سوې چې د چا په کې غرور دې د الله د کتاب فهمبا دې تنه نشکي کتاب الله فهم دا نه دي چې د نحوي ترکیبونه کې او تي صرفي صيغې په جنه او تي د علم المعانی او د البلاغت اغا دقایق په جنه قران د هدایت کتاب دې کله داسې چې لویل خلق دې قرآن د شرق د رد دا پارا راغلے دے تقبل شرق ثابت ہے سب پوئی گئی پا با خبرمان قرآن راغلے دا بدعاتو دا رد دا پارا دے دا بدعات دا دلیل دے دا دا غرور و تکبر و نتیجا و کتاب راغلے د صد پارو چی بیدینی خط پشیلے دی بیدینی ثابت ہے علماء لکلی تکبر صدوائی دا یو جامع لفظ دے د تکبر خلې د تعریف هغه د جنبی کریم علیه السلام کړه حدیث د مصیب شریف کراغ د الله حبیب یو تکبر غمت الناس وبتر الحق دا جامع تفسیر دی تکبر ستا وې خلکو تستکتل اته وګورئ خپل د تبوڅ کو قسم دې سره 2.5 د تبوڅ gear ده وای بس کدی دنیا کدی بس ده یو دانه انسان ادم چا تډیر پر نصیب پیدا شوه با با نور خلق تصبکوری په خواسو کې بیا بیماری له لبا خلق تصبک کتل ده قارات پر نظر کتل بعضه اهل علم لیکلی وې کآخرت وب پدې نظر سپک نګوري په اعتبار د مقاله کې دي چې دا غو خاطبه په ایمان شې او تدي باندې سلام لاړ شي بلکې بازه الله والا وای وای موږ د معال او د انجام په اعتبار د سپیو د خنزیر رمضان سپکو هې په دې وړي خاطبه خراب شو نو دې به اور ته یې اس په اور ته لزی خنزیر اور لنس او دې به اور لزی نو یو څلې دې سپي خنزیر لا وګوري چکه جره خاتمه به غره شد اسپیډ منځو پر اخره ولا علي قاري رحمت الله له شر هدفق اکبر کي يو واقعا ذکر کړي پادشا حمد کور شي پنشتي نو بیا جي بي خبري کوي يو عالم دين دي وي يو پادشا چې ستادګيري دا ويخته ور دي او کزما د سپيده لکاي ويخته ور غالي مرتسوي او دوی پادشا اخه په سړه سينه ولا جذباتی فی صلیقی نی آور توی بادشاہ یو شیده که ما تا میلاو شو نو زمان دا گیری وی اختب احتر دی که زمان خاتمه په ایمان شو جنت تا اللہ بودل نو اللہ وی اولائی که هم خیر و بریان دا پتول و مخلوقاتو کے غردی او یو شیده که زمان نسیب نشو زما خاتمه په کفر شو اور تلارم نو استاد اسبیده لکی وی اختب غردی زکا اللہ وی اولائی که هم شر و ب چاฬา پت استه چه خاتمین بس جړی غرور کم زیان دا ګوره مثلا کله سره دمر اعمالو کی تقدیر مثلا چې داو د جنت پمنس کی یو غذر یو لیش فاصله خو زلی بد نصیبته په اخر کې ادا سکارونه شو رکه چې شرطه او یو سره ددا څنګه وړه ژوندिती رکه او ازلی نیک بخلی که اخر کی توبه ویشتا عمره له یوسو گنتی سورہ فاطال اوصلی الله وربخنا اوک نو تکبر دایو معنا چاس دکبای خلق سپک غانل دی پیغمبر تکو چاته بس پک کورے هر چاته پر درن نظر پالو آدمه ان شاء الله ذکر کو د شیطان د تباہي بنیادی اسباب سو تکبر اوی ادم علیہ السلام انا خیرو پتو خلقتنی من نار وخلقته من طین بس دغه غرور راغ چزه د ادم علیہ السلام نه غره د شیطان کم مقام تور الله دې من کې عجز زیراوله دې نه نه تاسو کوئ تاسو کله حضرت اوئی چستا غنته خصوص نشتا او ټکو ډېر غره نو دی وی پیسېبلخه ته در لوی چستا غنته بیکار او نشتا نو په هغه شیز لپاره سمالار روان دي روزانه د ژوند ته پوس پکاره دې سه وي کده وای 400 پاډه وړ دي وای حضرت عمر فاروق رضی الله اوغا چې میدان عرفات کې نو دم راجزیو وی به ک اعلانوش چې د ټول خلق او حج قبول نه خدای او لا نو امیرول وبینل وبیدای او بسید دا چې وی د ټولو قبول نه خد نور قبول لید اته مره دا الله د رحمت امید وب ک اعلانوش چې د ټولو قبول نه خدای او قبول لیدای او وبیدای او بسید عاجز اسمر چی ما بخقیقې دغه په حجزي راځي تاسو امام بوخاري کې تابوې ایمان کې ذکر کړی ابن ابي مليکه او ايماي او دیر شو صحابو سره په راقاتو چې کوم یو سره پکې ناستم هر یو په ځان یې رېدو چې سم لافي خیال نه دا صحابو چې د یو سره پزاند د منافقتي اړېګی ذات پਛاده سورل وي عزت د دیر شو صحابو کې چې کوم سره پکې ناستم نو <نحر> هر یو پزان یا ریدو د نفاق بارکه د تکبر یو ما نادا الله پیغمبر وی غمت الطاس خلق الاسفکت ورته څنګه باید پختو او یو زمونږه ته پربدل تکبر وو پیجه او دیو او وي دا عاجزی اولو لوی بادشاہی دا او تکپر دمه معنا نبی علیہ السلام دا کړه پتور الحق اے حق راورسید د پیغمبر خبره دته په کوسا خو دی خوکه دا حق شرورسید دوې د نبی خبره دا نو کستا استاد امام خلاف دا ک استاد او استاد خلاف دا ک استاد پیر خلاف دا د پیغمبر خبرې سره د بلچا خبره دا ج برابر غزان دے غرق بدر الحق حق د باربی حق چیر اور سیندو بس د نبی اسلام د خبره د پاسه د بلچا خبره نځایيږي او ايچاں تکبر معناسته ک ماشاءالله دا د الله د حبيب تعریف ده اتکپر همت الناس وبتر الحق د مسلم شریف حدیث الله و ايچاں کې غرور او تکبر وي چا کی چې غرور او تکبر وی نو د خپل کتاب فهم د تن کوما دیو جنا عجز لوې شه ده سا اسرف ان آیات الزینا زرد جوابو د فهم د خپل آیاتنا الذين هغکسان يتکبرون فل ارض بغیر الحق چې هغه غرور او تکبر کوي پسمکه کې بغیر الحق پنا حقا قران جب کتاب دغه تکبرون سره د فل ارض قیدل قول وای پسمکې دې خار او پس سورې پسخوري کې د غرور کوم چې دکه ولا هل کبریا د لوی خار خلاده چې د اسمانونو ته پیدا د سره اصوره په صدر د سجوړي وای د شان کوول چې زموږ علماء او لیکلي وای دا داسه له کېو شړي په مجمع کې ګندګي کي له پاسه په رومان رمال ورولې دا سرمن د دلی د لام د دا بدن بدل کې دا سه په لیته وینې د کارو وه ته نو دسته پات او کاغد جامو سره ولګې د جامې د پلیت شوي کاغو د کوی کې ورغورځي دا او به په لیت شوي بس دا بجبله چې جواب کې دلاندې رسکه دغه په څه کې کړي روماله په وړونه نه انسان ته فی الارض مک کی د خاورو نه پیدا سور پس خاورې کې او دا غرور تک پر د کمز نه دی یا تکبرو نه شل ارض بغیر الحق چاغي غرور او تکبر کي پزمکه کي پناه قصرا د په آداب او شپغم ادب دا د دي تلاوت بکه په سکون او اتبي نام سرا پکلار کلار ارا مر لکه دي باركي سور مزمل ايات زال سرولي کي سلورب نمبر يوم كم درس ما پارالا ورَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَالْقُرْآنُ لَنُقْطَعَ أَطْرَافَهَا دی عربو کتاب شی قران شریف دی حرمین شریفین او کې خی غیل د دتی زو د زرزر ویلو چلفه هې رای کاغه کاریته وی چې زرزر بوي ښه یو زرا په چې دلته ولا باز کسر ویل کسر زر و هغهونه مسجد نبوی کې زر زر ویل هیرکړي تر تعالمو ورته ویل قران په مازه پځه وایا باره مره وایا یو ختم دی وشې په یو پارا کو ګنتی پځه و نی مولا کې دا او پکلار کلار نو هغه زر زر بس کې چې نه قاری په پته پوه شو نو ورې دن کې په پته پوه شو قران پکاله رکھلار وی په مزه مزه ورتلل قران تلذیلا نو په آرام آرام سغدي وجنا وې په تلاوت کې دی مقصود داني جوار او کما سوره 파ري وې ندي کې د تدبر د حروف سيدا سوچ او فکر دی پکه مقصد دی چې دی آیات کې سوې یا آیات بار پا وای بعض شرف یو یا یا ټوله شپ وې ت الله حبیب بایاتو دا ټول شپه په یو یات سبا کړی ټول شپه سکه په یو آیات شلفو په یو یات راوغه سو مازغتن به تر ساری پوری پیچړلې د امام روحاني فرحمت الله له بشور واقعیا راغلی یو کس ولې ماته د مصالې ته پوس کول نو مازغتن دای مسجد درآله په خدا سي د نړۍ تنظیم کوبلرو ويما ابو رحمت الله عليه قتل چې مسجد خالي و زنا سم سيده کو بنیت او تړلو بها ویځه درکات وبکې چې سلام درس هي رضبت بعضهم على بعض يتساعدون او يا وينا كنا من قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا و وقانا عذاب السع و اذا يا دنيا وي جडली يا دنيا وي جडली تردي چي سبا اذان شوروشو يو يو ايات سره سدف سکلي نبي لري حساب دیو يا سره ټوله عذبهم فانهم عباد و ان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لتدبر کتاب دے سور قیامی آیات امزان سرولی کہی یو کم در شم پارک را دیش پارا سم آیات الله اللہ و الہ تو حرک بی ہی لسانک لتعجل بی جب مبارک مخوض و پدی سره سرچ تلوار دیو کدا دا جلدی او د تلوار کتاب نلے بلکدا پا آرام د سردویل کتاب دے داغه دا قران شریف فق آداب او سبا ان الله زمون دي درس لورم را رز ده نو مبه پورخ په وخت ده مونږ یو نی مبه چا مس کو نا بلک بس کو چي ازان پکي کیږي کی کی منس کې وا د سنیم اگن دا د سونو د पारा سو پکنه وافل کې غیر پارم پکي پا لږه چوټي وي نور م ان شاء الله سبحان زمو درس تر د مسخين د مزفوري سمر کسا اج رات لاله یا صبر आले ادا واری ټاله شي کوي ناغې نوور دا درې ورځې بس ډېر وخت انتظار موخه ان شاء الله سبا نو زمو درسته ماستخينه پوری وي وکم زنانا اي په راځي نه د خپل ګاډي دبس د ماستخين ټیم ورکي یو نیو بجو مشکو وغې نه مخ کې درس بس کو إله العالمین ذو الخاتمۃ و الإيمان یالامن تاعزون والیدین و تاع استاذان و تاع اصول و فروع و تاع مروج و ند و تا ودا و لوی گناح و نماف کی یالاد قران حکیم علم فهم او عمل مون تول تاصحاب کی الله کم دے قران دے علم یا مونږ اورې د دې ندیه واغما وانی ادي الله مونږ ټول د دین په حفاظت کې وساتي زمونږ سینې د دې قابلیت وګرزي چې استاد کتاب علم او فهم پکی وردن نشي الله استادا کتاب زمونږ د پاره حجت کې او مونږه حجت جوړه الله زمونږ د ټول طلباء او طالبات او ری دن کو مسلمانانو نارینو او زنانو تا د خپل کتاب فهم اله ما منور نصیب کی سوک چي ن اور ي الله ایت داوري دو توفيق وركي الله موږ تاسان کي زموږ د درس دارونکو او ټول لری الله سوک چي زموږ د طلباء او طالبات او په د خدمت کې منډي ترړي وای چاوالی او تاسو ترغلي تور سره درحمو کرم معاملې وکي چا منډي ترړي وای الله کم شي وي الله تو ورته رزق حلال دروازه کلاو اوس بازي کسان منډه تھړي وي بیماری دي او استا سو خدمت مکه يا الله تو ورته صحت کاملم ورکه او دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله دې مدارش دي لیا او دې درسونو دې د دلته شور بو د خپل غيب د خزانون الله مدد او سنته کې الله دا درس په خير عافیت باندې اختتام تورسه زمنګ دا سورۃ لبای کرام دیو طالبات سی الله دا قران او سنت مطابق د ژوند دی رول توفیق او توفیق ولورک د خواري او د مهنت مادې کې پیدا کی چې دا کتاب الله حضرت د کی الله دا کتاب د هدایت کتاب بدننو کی دی زمنګ پټولو بدنونو کې د دیسره انقلاب راوړل دعا وغواړې چې څومره بیماران دي الله شفاء کامله اجل ور تور نصیبکه سمر بچو امتحانات دی دینی او دنیوی الله ته په امتحانات کې کامیاب کړي رب کریم سمر به ګناب بند دیوان دی د بندره اخلاص کې پټوامه دنیا کې د امت مسلمه دینی, دنی مسلم دینی دنیوی پریشانې ختم کړي او د امت مسلمه دینی دنیوی حاجتونو تر سره کړي الاله لامین دی ټول غیر مسلمانو ته هدایت وکړي او د اسلام او د دین د حقیقت نه خبر کې چې د اسلام او د قران ناییده پاره او بوه جوړ ده ته حقیقت د خپل دین کفار وبا نه پرانځي او الله نصیب کې هدایت وي تر هدایتو کې اپک څوک داسې بد نصیب وی ازری او نصیب کې هدایت نه اددی باوجود امت مسلمه پریشانه کوي الله دا پریشانه ایدلري کې بازی کسانو دوه بار کې ویلي کور کې بې واره دي الله تعالی شفای کامل عاجل ورسې وکړي زموږ د پادارسو سمره شو ویدیو سمره مدارس دې سمره خدمات دې الله دا ساری و جاری و ساتھ او جاري او ساته او د ټولو طلباء او طالبات او علم نافع نصیب کړي الله هو ربنا اتهنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وکړه عذاب